Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю в голос, і іноді це комусь подобається. Пісня бажань Шанари, Розділ тридцятий. Брін Омсфорд пильно придивилась до старого. Розчарування хотіло вирватись зсередини у формі вигуку, який вже формувався в горлі. «Ви хочете сказати, що Коглайн помер?» «Помер і був похований!» – огризнувся старий. «А тепер йдіть своєю дорогою і залиште мене в спокої!» Він нетерпляче чекав, допоки дівчина і горець підуть. Але Брін не могла змусити себе зрушити з місця. «Коглайн помер? Щось тут не те!» Хіба звістка про це якимсь чином не дійшла б до Джефта або до інших, хто живе у лісах навколо? Чоловік, який прожив стільки, скільки Коглайн, чоловік, відомий багатьом, дівчина опанувала себе. Можливо, ні, і не дійшла, адже лісники і мисливці часто живуть відокремлено. А от тоді хто цей старий? Про нього Джефт не згадував. Щось тут було не те. «Брін, ходімо!» Лагідно покликав її Рона. Але дівчина похитала головою. «Ні, не піду, поки не впевнюсь». «Ану, забирайтеся з мого дому!» Повторив старий, незадоволено тупнувши ногою. «Я багато від вас не терпівся. Коглайн помер!» «А тепер, якщо ви не підете звідси до того часу, як я, дідусь!» Голос вилетів з лісової темряви зліва, з тієї сторони, де чорнів скелястий шпиль Хердстоуна. Три голови різко повернулись. Ліс раптово стих. Знову з'явився шепіт, блакитні очі кота сяяли, а велика кошлата голова крутилась на всі біч. Старий щось пробурмотів собі підніс і ще раз ступнув ногою. Почувся тихий шелест листя. І на галявину вийшла володарка голосу. Брін і Рона здивовано подивились один на одного. Дівчина ледь старша за Брін. Одягнена в штани й туніку, загорнута у плащ зеленого кольору. Довгі кучеряві кільця густого темного волосся звисали на плечі. М'яко затінюючи засмагле, з ледь помітними веснянками обличчя ельфа, яке було диво чарівним, майже владним у своєму вигляді. Гарне обличчя, і хоча не такий красивий, як у Брін, все ж привабливе, простою свіжістю і життєвою силою. Темні, розумні очі з цікавістю вивчили дівчину й йогорця. «Ви хто?» Запитала дівчина тоном, який давав зрозуміти, що хто-хто, а вона має право знати. Брін знову глянула на Рону, потім на дівчину. «Я Брін Омсфорд з Шейдівейл, а це Рон Алія. Ми прийшли з півдня. Ми живемо трохи нижче Райдужного озера». «Довгий шлях?» – зауважила дівчина. «То чому ви тут?» Щоб знайти чоловіка на ім'я Коглайн. А ви його знаєте, Брін Омсфорд? Ні. Тоді чому шукаєте? Очі дівчини не відривались від неї. Брін вагалась, розмірковуючи, скільки слід розповісти. Щось було, що застерігало від брехні. А поява цієї дівчини заспокоїла старого і повернула зникаючого кота. Проте Омсфорд не хотіла розкривати усі причини їхньої присутності. Принаймні, не дізнавшись спочатку, що це за дівчина така. «Нам сказали, що Коглайн найкраще знає лісову країну на схід від Воронячого Рогу. Ми сподівались на його допомогу у справі великої важливості». Дівчина мовчала, вочевидь обмірковуючи те, що сказала Брін. Старий підійшов до неї і почав метушитись. «Вони порушники спокою!» – кричав він. Дівчина не відповіла і навіть не подивилась на нього. Темні очі усе ще були прикуті добрін. Старий розвів руками в розпачі. «Ти ж навіть не повинна з ними розмовляти! Ти повинна їх вигнати!» Дівчина повільно похитала головою. «Тихше, дідусю. Вони не хочуть нам зла. Шепід би про це знав. Брін швидко глянула на кота, який грався у високій траві, ганявся за комахами. Великі овальні очі сяяли, як два маяки світла. Та ця дурна тварина навіть не приходить, коли я її кличу. Як можна на неї покладатись? Дівчина докірливо подивилась на старого. На юному обличчі, Промайнув натяк на непокору. Шепіт. покликала вона і вказала на Брін. Слідкуй. Великий кіт раптово підвівся на ноги і безшумно підійшов до Брін. Дівчина напружилась. Чорна морда обнюхала її одяг. Обережно Омсфорд зробила крок вбік. Краще стійте спокійно, порадила дівчина. Брін зробила, як сказали. Вона змусила себе залишатись зовні спокійною, але стояла нерухомо. Величезна тварина неквапливо обнюхувала її штанину. Скоріше за все це випробування. Дівчина хоче побачити, як вона відреагує. То що робити? Просто стояти? Чи треба доторкнутися до звіра, щоб показати, що не боїться? Але вона боялась і цей страх розходився по усьому тілу. Звичайно, тварина його відчує рано чи пізно, і тоді... Брін прийняла рішення і почала співати. Слова вилетіли в тишу вечора, попливли по маленькій галявині, простягаючись і торкаючись кота ніжними пальцями. Знадобилось кілька секунд, щоб гігантський кіт сів на задні лапи а потім, куняючи, і ліг біля ніг дівчини. Брін завмерла. «Це демони!» Нарешті пронизливо закричав «старий». На зморшкуватому обличчі з'явився страх. Дівчина підійшла і стала прямо перед Брін. У її очах не було страху, лише цікавість. «Як ти це зробила?» – запитала вона. «Мені здавалось, це неможливо». «Такий вже в мене дар?» – відповіла Брін. Дівчина завагалась. «Ти не демон, вірно? Ти не блукач або хтось ще?» Брін усміхнулась. «Ні, нічого подібного. Це просто мій дар». Дівчина недовірливо похитала головою. «Я не думала, що так можна зробити з ним». Ну, тому що вони демони!» Закричав старий і тупнув сандалією. Шепіт тим часом підвівся на ноги та підійшов до рони. Горець здивовано подивився на брін, а звір притиснув до горця чорну морду. Ще мить Шепіт з цікавістю обнюхував його одяг. Дійшло все до того, що паща звіра розкрилась і охопила легенько правий чоловік рони та почала тягнути. Залишки самовладання горця почали зникати, і він спробував вирватися. "Я думаю, він хоче погратись", оголосила дівчина, і на її губах з'явилась усмішка. Вона кинула погляд на старого, який лише щось пробурмотів і відійшов на кілька кроків. "Ну, а не можна ніяк упевнитись?" заїкаючись, спитав Рона. Відважно намагаючись утриматись на ногах. Великий кіт продовжував енергійно тягти та смикати за нещасний черевик. «Шепіт!» – різко покликала дівчина. Величезний кіт миттєво розтиснув щелепи і підбіг до неї. Вона грубо погладила кошлату голову, а потім доторкнулася до неї своїм чолом. Коротка мить, щоб поговорити а потім погляд на Брін і Рону. «Здається, ви вмієте поводитись з тваринами? Шепоту ви вже дуже подобаєтесь!» Брін швидко глянула на Рону, який намагався наново зав'язати шнурки. «Мені здається, Рона був би так само щасливий, аби шепіти не так сильно до нього залицявся!» зауважила Омсфорд. Дівчина широко усміхнулась в темних очах, Промайнув натяк на пустотливість. «Ти мені подобаєшся, Брін? Ти тут бажана гостя, і ти і Роналія!» Вона простягнула струнку за смаглу руку для привітання. «Я Кімбербо!» Брін потисла руку, відчувши в хватці суміш сили і м'якості, що неабияк дивувало. Вона також здивувалась, коли побачила пару довгих кинджалів, Біля стрункої талії, під короткою накидкою. «Ну, а як на мене, то вони небажані гості!» Огризнувся старий, роблячи жест, ніби відштовхуючи гостей широким помахом. «Дідусь!» – дорікнула Кім Барбо та кинула на старого гострий погляд не схвалення. А потім знову повернулась до Брін. «Не звертайте уваги, він мене дуже оберігає!» Я усе, що залишилось від його родини, тому таке іноді й трапляється. Не поспішайно ну розповідати їм все про нас, перебив старий, розгублено похитуючи головою. Та що ми про них знаємо? Як ми можемо бути впевнені в них? У цієї дівчини взагалі демонічний голос. Ти взагалі бачила, що вона зробила з шепотом? Ні-ні-ні, дівчинко, ти занадто довірлива. «На відміну від тебе», – рівно відповіла Кімбарбо. «Доречі, а ти її назвався?» Рот старого скривився. «Нічого я їм не скажу!» «Назвись, дідусь!» Сандалія незадоволено тупнула. «Сама скажи! Якщо вважаєш, що знаєш набагато більше за мене!» Рона став поруч із Брін. Вони подивились один на одного. Шепіт подивився на горця, позіхнув і опустив масивну голову назад, на лапи. Почувся глибокий звук муркотіння. Блакитні очі закрились. Кімбербо повернулася обличчям до дівчини й горця. Мій дідусь іноді забуває, що ігри, в які він так любить грати, не є реальністю. Одна гра полягає в тому, щоб змінити своє єство. Він робить це, вирішуючи поховати своє старе «я» і почати життя наново. останнє він це зробив близько року тому. Вона кинула швидкий погляд на старого. Але він той, ким завжди був. Він, по суті, той, кого ви і шукаєте. Отже, він справжній Коглайн. Брін це констатувала. «Та не Коглайн я!» – гаряче сказав старий. Він мертвий, похований, я вже казав. Не слухайте, що вона каже. Дідусь, знову дорікнула Кімбарбо. Ти той, хто ти є, і не можеш бути кимось іншим. Прикидатись – це забавки для дітей. Ти народився коглейном, і завжди ним будеш. А тепер, будь ласка, спробуй бути добрим господарем, та спробуй побути другом наших гостей. Ха! Я їх сюди не запрошував, тому і не зобов'язаний бути добрим господарем. Вперто огризнувся Коглайн, сповнений рішучості не мати нічого спільного ані з дівчиною, ані з горцем. Що ж до того побути їхнім другом? Якщо хочеш, ти будь ним. Це твоя вся справа. Брін і Рона перезирнулись. Здавалось, їм не пощастить отримати допомогу від старого. «Гаразд, я буду господарем і другом за нас обох». Кімбербо тяжко зітхнула і подивилась на мандрівників. «Уже пізно ви пройшли довгий шлях, і вам потрібна їжа та відпочинок. Наш дім недалеко звідси. Переночуєте в якості моїх гостей». Вона замовкла, щоб ще щось обдумати. «Насправді ви зробите мені велику послугу, якщо залишитись». Сюди не часто заходять мандрівники, да й навіть тоді я не часто з ними говорю. Як я вже казала, дідусь мене оберігає, але, можливо, ви походитесь розповісти мені щось про свій дім на півдні. Брін втомлено усміхнулась за міцний сон та їжу. Думаю, це найменша ціна. Рона просто кивнув на знак згоди, хоча й кинув тривожний погляд на шепота. «Ну ось і вирішено!» – оголосила Кім Барбо та покликала великого кота, який перед тим, як підвестись, ліниво потягнувся. Йдіть за мною, будемо там через кілька хвилин!» Дівчина і Горець накинули свої рюкзаки та вирушили за дівчиною. Коли вони проходили повз Коглайна, старий відмовився дивитись на них, похмуро втупившись у землю. Важкі брови були насуплені отже ж порушники Якимсь чином він одночасно і пробурмотів і крикнув а потім обережно поплентався за ними через мить маленька галявина спорожніла кінець 30-го розділу дякую за прослуховування підписуйтесь лайкайте коментуйте та поширюйте